Коли народ немає, кого проклинати, сили його підупадають. Боже! Пошли нам драконів. Не обділи нікого, навіть юродивого. Навіть не дитини, бо й вона мусить мати свою турнію. Вітер скачував у печері, стогнав і заводив, ніби на похоронах.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 Вітер, що дув з печери, лопотів чорними вітрилами дощу, збиваючи їх у тісну масу і з ляскотом кидаючи поверх потоків. Дерева на скелях болісно скрикували, гепалися головами, аж гілля тріщало й обламувалося, каміння котилося з гори, з вилязками шубовснуло у воду, розцвіркуючи бризки й розганяючи круги хвиль. Вода підняла опалу сосну і понесла її на скелю. Сосна гупнула, аж загуділо, а потім відбилася і ще раз гупнула, вже гупала без перестанку, і то розмірне гупання скидалось на стукіт велетенського зболілого серця. Князь відчув, що там, де в його душі була раніше сліпуча яснота, царювала тепер темрява, як і тут, над водою. Всю ніч біснувалася сльота, всю ніч кипіла вода на галявині, мов одна роз'ятрена рана, всю ніч гупало велетенське, зболіле серце і розпачливо скрипіли дерева на скелях. А як та ніч проминула дощ ущух і затихло все, а угорі світанок розцвів і заблищав на воді самоцвітами. Небо очистилося,